دا اوغت باب دې مناسبت ما سبق سره مفسره وضو مبا جګر شو او ما بيلو او د است پس سره کی نزار خبره چې د است په وضو سره کی نو په وقو د نجاست باندې او په نجاست ګرځي کوو ګو نجاست نه ګرځي د دې لوی معرفت راه مولن عبدالعیل اکنوی رحمت اللہ علی انزلس اقوال ذکر کری و دا اختصار کری دیکی تقریباً شل اقوال دی دا نجاس تلماء او دا طعال تلماء کی فمونگا انزلس و شلو تنزو مونگی سلور اقوال ذکر کرو ذکر مزاری هربعہ پا دی سلور اقوالو باری دی جو قول دا دا صاحب زوائرو ده اوگو نجاس نگردی بین کل اوگو دا نجاست سره خانک دای سره جونشی نم سیر اوگو دی او سیر نجاست دی ناجزا دا نجاست پا اجزا دا اوگو با بیا با نجاست نم سیر او سیر نجاست داریو زشهیدی د یو څېر تاع اجزاء د نجاست فائضه د ابوب برنجا چیر نجات وکړي ورنه نجاست باندې ابوب بالکل نجاست نه دا مسلک د ظاهریو دې مسلک د مالکي او رات د مسلک بالکل اصحاب زوایر کني دیرا پا وقود نجاستن سرا ابو نجس نگردی. ها چې دا تلی او سازو کیو صفت بدل چه. رنگ بدل چه. او خوندی بدل چه. بوی بدل چه. بیا با نجس گردی. او بدا تلی او سازو کیو تبدیدی ندر آگره نا پا وقود نجاستن سرا ابو ننجس گردی. جو ابو پاک چه عند الجمهور وجود نجاست سره ابو نجاست ګرځي خو ما کثیر دے ربیا نجاست نه کوي ما کلیل دے نو دا مطلب دی د انابیل او د شوافیو د عناثه نما مال چه زن لکړه زوایر زن لکړه ودا سری ورځار نشو لګي دا مای قریل بی ننجت کردی مای کتیر بی ننجت نگتی دا مسئلہ کارت جمعورو گیت جمعورو که دو مذہبونی زان لیتی ایو زان لیتی خنابلہ و شوافی دا کثیر مصدادت کردی دیشی نه دا جمعور اختل کور کی خلافی ری خنابلہ و شوافی و پنجبانی کثیر وی ازاکان الما <سؤال> قلتین بس دا عبو دیری بیش نو قلتین عبوی نو پاغی کی نجاست واقعی شی نو عبو بناجست نشی اچھا قلتین انو عبو کمی بی نو پاوقوت نجاست رسا اغا عبو بناجست کرس عند الحنابلہ وعند شوافر احناو فرزبانی معیار قلتین ندار احناف منزبانی میعیار دریست دونه دی یو قول حنگل احناف ده کثیر سمگی که دیشی ده او قلیل معلومی بیت تحریق جو ده کده دابو بھائیلی دی طرف باری او اوزست کئی یا دی طرف ته وصل کئی اغه تر په اني په لدی واقع شوه دل ته متواجی تحریب تراله خو زولو تره یا ده غسل غسل کولو تره اغه ترفته او خو ځین نه بس دا اوو بی اړيري نو کاغه ځای کې په لدی واقع شوه دا نو دل ته ساي عبد غسل کې نکول شي اول دې تعبير تو کو بیتقدیرو بیتسبیح هم کې ینه دې ځای کې ابو خرد هغه طرف نه او دی دې طرف ترنګ وا چې اگرنګ التنه دي د معلومدا شوې چا غځه کې ګندګي دا ناګه ګندګي ته بدل تندي شي ترنګ و نه راځي دا خړوال <سؤال> و نه راځي په خود حرکت باندې په خود زول باندې هغه طرف نه ځي کنه دا ابو یې کنه نه ها پا خوزاو رو بانی اغا خوزی رنگ بانی اغا دا ابو قلیلی دی نجد بگید دی یک قل در احنا بگید او دین قول اغا پیل مساحب دا ابو نبکول گواری حوز دی چی قولی دی او دین قول عشراً فی عشرین جو تانکی دا حوز دیدے لس داتی لس داتی دے انبس دا بس حقوق قدی دیدی حقوق دي دیدی ووقود نجاست تانا دا حوز نو نجاست کردی ومم تا قائد شب رحمت اللہ علیہ فرمایے لہ شدہ غزر عزیم قول ديبانه محمد رحمت الله علیه جب تلویز دا امام محمد رحمت الله علیه ته پوس کړه سیدا غذل عظیم څنګه کېږي به کوم شي دي ازا لږ زم د جماعت کې امام محمد جماعت نو کاش کړي د جماعت مون یو موږ نه د کاش کړه د پلاست د څخه د کشل دزدا زم د جماعت کې دا لږ کوم ناغرو کچ کاش کړه اغلس پلاست کېوخه او هو بس غدير عزند دې ته دې کې لاس خلاڅ کی نه عاشرن فی عاشر ثمان فی ثمان مختار عند الاحناف دا, دا مفوض فراد مبتلا به باندې یتړې پری مصیبت مبتلا شو نو دا غذین وه چې دا عقول لې بس نجات او باداغه دین که دیر و دیر دیر دیر نجاست نیدی او دا تو برای در ممطلبی و دیر دین نظر دیر دیر دیر و دا او قلق راجع دیر دا او مغالکو دیر پا قلق وابونی دا او بود تطلیق اخکاری که دیر اخکاری که آقو ابوده دیر بس نجاست نیدی وای دیر دیر بس نینی نشک زبط ده مذاهیمون تلو رو کرنو تنزل هست یه شل اقوال ویر ده جنیش ده ده تلو را اقوال مون زبط کرن دوی مخبره زبط ده مذاهیمون شو ده نجس عبو نجس که دل او قدیل او قدیل او ازلق ونفلاته امام ابو داود رحمت الله علیه د دې مسئله کې د ری بابنې دی داولنې باب د دې تایټوریډي مسلک د حنابلو دا شوافیو ټولټێک والا دا دې باب کې د ضعف او ضعف د تایټوریډي مسلک د اصحاب زوایر او د مالکیو در درین, درین باب و جبریدی در درین باب دا در درین باب جبرید و سلرم باب که راشید. ناگه که دی امام ابو داود خوخ ادا که خوخ ندا دا حدیث داده دا که دا شوی جاغت دریگه در مسلک در حنافو. انکه امام ابو داود رحمت اللہ علی دین اقار داگه باب در دا تایید در مسلک در حنافو در پردنی کنن او ما تایید پاک نما لگه قلاتهوه ده ابوابه ده سنن عبی داود اول باب کې خاناگله و ده شوافه و تاید درین باب که ده مالیه و ده زواید درې تاید ده درین کې د دلیل معیاده د مسلک ده حنافه ده پاره خوزداری تاید سنگ جوڑی که خیال کوئی او داگیل منگلی بیا جواب بکار ده النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیم ما نبی علیہ السلام نہ تپوس شو په بارد حبوبه ولی خان کوی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تپوس شو د نبی علیہ السلام نه په بارد حبوبه کومو ګوچ په د فلوات د دې صحراګان کې حبوبان لري الذين انا ورجال وذين انا ور ابو اسکی اولصحاب تلل او پھلوات کی دیر دے صحابکم زے تو کل گر جہل کا زنگلوں نو گر جہل تو کل کہ توعامن دی اقرامن دی پھلوات کی برتے جات درځ ډیر ستا کرام شه خپلني خلک دې څو ځه نمبر کې دې نن دې لرې څنګه بیا سبا کدی ته دوی ډوړې ورکینه کرامو په سبا بیا غي نه وای څنګه درغلو ک هغه څلور شه بیا موږ راغلو په یاد ته چې ماقام سرهړې صاحب په خپل واسطې درځ مجاهد په دنګړو کې اڅر او بو نيشته جوړه بچاتای الله دې مجاهدین لا غلب ورکړي د صاحبو تشکیلونو په پلوه دي دې اکرام والا صبح نيشته په قاري کې درجه اعلی له خا اکرام میلاويږي کي صفا او ګو میلاويږي په زمونږ ګرځدل په ځنګل وبانې اوه تا جوړه نيشته او بو نيشته صفا جناور راځي او پوسکي نمنګا او دث بسنګ چر خبر کو شوې ده صلی الله علیه وسلم ان الماء تبوز شود نه به اسلام نه مبارد ابو کې و ما ينو زمین د دوا و سبا اغه چې نمبر په نمبر باندې راځي 9 با 9 با نیوز ناوړی او بیا بلل او اوازيو کېبل دي اده ما ينو د منې کتاب رسابو او الجماع کې من له وما ينقوم من ذواب نمبر پر نمبر براجد ذناورنا او بستي او سبع ذناور اجي ذواب راجي فقال اذا كان الماء قلتين تشبوط تلكن لن يحمل الخبث او بنجت نغذي تناولته صحابك جاءت لك فلوا تجيزت اصفاد انا بیا چیزا دیری اوبولی مردار دو پلاته اینا بیا دانلا شعودسو کهی او یو پلات چیزا اغا دو نیم سو هر طعالا نو دو پلی چیزی اغا پنز سو نیم سیری شو او نو بیا د پنز سو نیم سیرو نیم چیزا دو نیم سو شو انا دو نیم سو سیرو نا پیزمان اوبو شو لكن في زمان أبوه كانت أبوه قلتين دي لم يحملوه خبز أبوه باكتزان لاوززكوين أو بسكاين باكتزي هذا اللفظ ابن علا وقال اسمانه والحسن بن آليان محمد بن عباد بن جعفر قال أبوزا سوابه محمد بن جعفر هذا حديث مستدل به مالكيو دا دغه د حناوي او حديث شووا حديته ممس د احنا پهونه خلاف ن جوابې په کارې د ه سرهغلی په درې ترکو با ی لکه چې کومقرراتو شو دغه یو طریک ده بیا ورپچې دمه بیا ورپچ ترې درې ترکو قوید پدیسری وارکترو کو بانید اصطراب ده هم سانادن هم متنن سانادن سن اصطراب ده او متنن سن اصطراب ده سانادن متنن معنن حدیث مصطرف او دمر مصطرفی نمو شویش دیدی وَلِد بِنِ كَثِيرًا بَرَبُرِ وَلِد بِنِ كَثِيرًا دا وَلِد بِنِ كَثِيرًا شیخ صوب دے عَلْ مُحَمَّد بِنِ جِعَفَر بِنِ زُبَيْرَ دیگه دا سراغی کرنے وَقَالَ عُسْمَان وَالْحَسَن بِنِ عَلِي عَلْ مُحَمَّد بِنِ عَبَاد بِنِ جِعَفَرَ د دیوالیت دې کثیره شه استلاب دې څو کېله محمد بن عباس بن جعفر دې ک محمد بن جعفر بن زبير خبر پوه شو د دیوالیت دې شپې سراب دې محمد محمد بن جعفر بن زبير یا محمد بن عباس بن جعفر دا یوسترابو علی ترابو ساج دید محمد بن جعفر بن زبید الوالید و شیخ و شیخ دلتگوبر محمد بن جعفر بن زبید گنا اور الله عبد الله نا شیخ و شیخ عبد الله نو فی شیخی والد بینکاسی دیسترابو و فی شیخ شیخی دو ایسترابو شو او کتوائی دا ایستراب ختمو کما پریشانی دا اغا پریشانی ختمو نو پریشانی ختمو دا پارا معدیسی دا دو ترکی غرا کری دی یو طریقه دا چې اڅت تقیق دروازه کې تقیق دروازه دا وحیده کثیر محمد بن جعفر بن زبیر نومورې چلے او محمد بن عباد بن جعفر نومورې لري دا دروازه ځان نروایږي ایسترافته تب شو دا شيوخ دروازه او دغه طریقہ امام ابو داؤد رحمتہ اللہ قال ابو داؤد و ثواب محمد بن جعفر دے محمد بن عباس بن جعفر دے نذا تیم قول دا ترجیح یا دا اس طرف ختمول تو پاره طریقہ سے جوہ اس طرف فتمول تو پاره یا ترجیح شیخ و شیخ عبدالله بن عبدالله مو ردی لی و عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بمو ردی نو ادا سنت که اصلافیلو سنت که اصلافن ختم کرد. نو اوصح من الفکار ده. نو فی جوابی کم اصلافن. ایساس پدی جواب کم اصلاف ده. ترجیحو آلہ بانی عمل کون که تدبیق بانی. دچاو مانی. یو دا ترجیحو آلہ د توفیق وای نترجیول ما نو که تطبیق و نو پرېشانی ختم شو غې پرېشانی شته په خبر پوشوی وزدار دې برواز کوای جی په کاله حق په کله کې شوې په په دوی مت ترز با راغلي په دوی په طریقه محمد بن شافع عن محمد بن جعفر قال ابو کامل بزبیر عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابیه نو دیکھے خو خبر روغا دا لیکن دغر واسطا دار قتنی کے را آغی کی دل واسطہ دا از دل سے په واسطہ ندا کلپ واسطر زکر گئی کلپ بدونی واسطہ دا محمد بن ساپ پگئی متقلم انفی دا واسطة سنداك بدون واسطة انتراب دا درين وائد نشد <تصفيق> حماد دار واسط حماد كي نو حماد كني زيدوم كي حماد كني سلموم كي نو يوم مرفوض کر كي وبله موقوف حدثني اللي أن رسول قال إذا كان الماقول فإنه لا ينجسو نقال أبو داود وحماد بن الزيد وقفو على حماد بن الزيد وقفو على عنعاشم دو موقوف ذكر كره أو حماد بن السلم دو مرفوض ذكر كره في الرفع وفي الوقت في السراب وحاصل دائشو إمام أبو داود رحمة الله عليك فصل سنن کې د دې حدیث دي طرق د ترتیب د بدیتری ورو ورو طرق صنعت کې یته نه د استرا او کته وې استرا مون ختمو په تدقيق او ترجيح نتیجه واه کوم استرا اب دیمن متن کې استرا اب دي حدیث کې راځي د قلتین دوه قندې ایو رواد کی راجی کولا دون ایو رواد کی راجی اربعین کولا نسالی کولی یو کولا دو کولی نپمتن چومی سراب او پمانا چومی سراب دیدہ کولا ستا وی کولا چیزے کد وقامت دا سری تم وی او کولا چیزا دا ده بنشبیر ده غرط هم وای برا غرطه قوله او ده انسانا بدن ده قوله ده اگه مطاکی ده همه قوله وای یکی ستیکیو گوه جوڑی کنی تانگیم قوله او ده قلی گنی دی دیو سیرو والا رو مشته اگه کیو گوه چه او داسې کولر میشته چې هغه کله سره پکې راځي داسې میشته چې پاره دې تل سره پکې راځي نو مانکه می طرف خبر پوښوي نو د یو جواب د مسلک د حنابلو د شوافید پر حدیث مستدل پر زید فاضل کی سانادن مدنن او معنن پر تضعيف هذا الحديث إن عبدالبر رحمة الله عليه إن شخص العيد رحمة الله عليه إمام غزالي أو شخص الإسلام إن جميع رحمة الله عليه هذه رواية تضعيف كي لجيه هذا رواية دا زمنگ آستا اگه هدایت جوابی کڑی التاویل یادیت چی تاویل پکار دی تاویل سمانا اذا کان الماقل لا تایینا کلچ عبود بقل لی لم يحمل القبص آغا خو قبص نشه برداش کولی یعنی نجس بردی لیکن دا تاویل آئیتا تاویل غلط صائب د تاویل کړه ځکه دا و چې د تاویله انفيد د تاویل وکړه علامه تهبي کوم شعر حضرت نشکره چې بو تهبي د مشکات به دغه شعر اره هم تاویل وکړه لکه علامه تهبی غلط شول صاحب دا غلط شوه غورو سسباب درکې لا ینج سو دالم یحمل الخبر معنا د لا ینج سو او دغه کو غن د تاویل دا تاویل صاحبی ادایت کرے لئے یواز صاحبی ادایت کرے علامات سے بھی رحمت اللہ علیت کرے شاعر مشکات لیکن دا تاویل صاحبی شوید ہے لفظ لایم جسور آگر ہے دل تلا بھی احمد و خبص مانا رو کی گی اور بلا معارضتو حاصل حدیث اور پیر قلی روایتو رسارا بیر واونهرو سره رالی چا د شپې خو نه پدي نو دې په کا چې لاس په بوکیت نه نه کوې پهته نه لې چې کوم ځ کې د د بزنته لاس را نووبو اجت ګرځې په و کوې یا سر سرهلوغل کله به د پې خولهه کړړه سره د دی نه چې کا تلوغیت نه راتللی اوغلوخې وځل غواړيو ت وشید ولوغ القلب والا من النام والا روایتنا نور صحیح روایتنا را لی معارضتو آزلا دیس عددیت صحیح صحیح روایتو سر معارض جوڑی لاغید پرا ترجیح پا کار دار انا دا دا, دا شناویلو عدد شواحیو تایید جرزیدو پا دی حدیث سره اسراق قول د تاویلو انا تم متن بن معنا استراب تعليل ابن حجي الزوفه محمد بن صاحب وغيره په یا باندې يا معارضه ها دې ته پسي حديث سره نو مقاوي نم چې دا مزه ته نه علاوه چې شوافي ده فهم تستاییږي خبره کو